Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurul dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrati al-anbiya wal-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Sini ummah selama lebih angkemarin kelinga, alhamdulillah, tersekuru Maharaja Louria Raja nak pangalat Allah, nasi baca kesempatan si ratpiye subuh maafituna ulam lebih eh undramalang, tanah podo perih pangalat Allah, nasi baca nerek na wuding rupa megai pakai siwetta Louria tentang dari pembagi Kurumai Amalak-amalak Madiceng iya Nasabari Nawaddin Terolongan Upat na lino Dan ni alabang Matiri Akhirat InsyaAllah Sini Teman-teman Kalian Malak Di Melokat Sambung Iwak Yaro Hadis Satna Nabi Tau Baca Ngayki Suburya Loh Maka Agar Ulal Nawaddi Tetama Suruga Sibawa Salamak Namun rasyid di pura ni tarang kaki yang hari tu, maka ada Nabi ta'afsus salamah Eh, balap bangi, yaro berasal nge, betul-betul, eh, si berasal nge, berasal nge ki, kona reko, si runtuk ko Nah, ya kia perlu ipaham mada, cemakade, tanya mua bawang, yaro ipalapalena berasal nge, perlu ipagau Naya kia aga akatana ibu bersalange turut pada Tuha pura pana sange. Ia nari tu makde nareko ibu bersalange tahuwe. Eh betan sebagai jancil koro tahuwe makde salamat nutup poleria salamat nutup polerisininna papai jaku papai jana lilaku papai jana timuku. Papi jana Lantru alaiku Andrangi papi jana ku ditu atiku Ama kuru Ena pwedeng Betanda terlaksanir Pasuruna nebita makadai sebarkan salam itu Kepada sesama manusia Khususnya kepada sesama Umat muslim Papi semaduan nebita Nariko mailoki Naseng Tamasuluga Sibawa salama. Ia ya, naritu wa ato imut ta'ama apandreangi Andrewe Agit adalah apandreangi Andrewe Maginak kerana pita apandreangi Andrewe Nah sebab ini yewe Andrewe Merupakan kebutuhan pokok kita Nariko de gaga Andre dingin malam matubwe waddingi dena makasih bata ye makasih biang waddingi dena makasih ngatye nariko makurang yanre eh bata na ya na na petuk petukang lakda i nabita muhammad sallallahu alaihi wasallam adilalana yewe hadisana eh makade ata imut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh ridha Allah ya naritu suruh gafan eh Ya neros temukanlah teng -teng Andrewe eh, mancaji masalah eh, Rimega tahu makukwe eh, ilang nalino. Nasaba, mega penduduk nalino naya kaya ros sumber-sumber neru Andrewe fik nak mengurangi. Ya riola betul penduduk nalino detov agak masalah ya ro eh, tujuan Andrewe naya kaya makukwe terutama ya di daerah-daerah eh deh, kerana si masusekor masu itu alon ruana, eh, makurangnya uai na, eh, ini ramai cari masalah lopoi iheru ya, Andreve, naya naro, napa pesa sepasang ini nabitam hamasallahu alaihi wasallama, serikwangi, eh, nariap pandring ya, iheru Andreve, betul nak ajak nariak kekedikan iheru ya, itala eh Andre aja lalu ni di Kangiro itelah Andre biasa tu tomat-tomat tadi di betananang Rio Romero eh masker hierro narko betananang eh manasi tauwe yero Andre untuk due tau ganna moton Andre telu tau Andre untuk telu tau ganna moton Andre apa tahu. Yee menunjukkan mak jelo imak kadehiro atau mata teh eh termasuk i tau eh na pojok kiri eh utanah apa pasal nabi tamah asalallah masalah lewis alam mak kere ajak mau mak dikangi andre sini terma tingkeling malah di angka si di surah Ila aku ramal lebih. Ya, Ina itu suratul maun. Yero, eh, yero surat Un, yaro, e, e, yaro setengah tongan na. Eh, tampu ikur itu kritikang halus. Laurie di umat selenge, ia masenging alena, matepak. Naya Kia de ni perhatikan. Yee, eh, eh, pandrengan apa pandrengan na Andre? Ni gaya yero setengah tongan na. Eh, ijampangi Nariko Ia ya pandreng yang rewe Ia ya naritu eh, Tau fakir e, e, Tau mamalah e. Jadi setengah-setengah Nabi Tama Masallallahu Alaihi Wasallam Nailorengi eh, Beliau menganjurkan Agar kita Menyantuni fakir miskin Beliau Memerintahkan agar supaya kita Peduli kepada orang-orang Fakir miskin Beliau menganjurkan agar kita Memiliki kepekaan Sosial yang tinggi Antara lain Dengan memberi makan kepada mereka Yang membutuhkan Ya roh surah Wakataiye Ila na'akura malebihye Ya roh ia Na'kritik-kritik Pengalata Allah Terima kedana Bismillahirrahmanirrahim Ra'aitan ladiyukat dibubidin Fadzilah, dia do al yatim, walaiyhudu allah to amil miskin. De garo misungi, jauh tempat beleng ya gamai. Ni jauh tempat beleng ya gamai, ia nari tu tahu iya. Dia na faham jadi anak gerak gerak. Eh anak yatimnya. Dia na faham jadi anak bukai anak yatimnya. Na surat pedek. Ah, walaiyhudu allah to amil miskin. De tahu nengka. Eh, nangol direngi. Di toh nengka na alena dulu kita tahu pandai tahu memalai. Jadi, kalau jeve ayak malapina pangalata ala, nak kritik pangalata ala nak keri ki degamus sangeiro topak belengnya gamai. Eh, betana setengah tengah kritik pedas untuk kita naya kia. Eh, malam betul dia ya nak panggil Allah Ta'ala kritik ki. Dia nak panggil dia nak panggil Allah Ta'ala kritik ki. Wah, tak apa. Ya, kadai tahu maku kuih ku, maku eh, dia nak panggil Allah Ta'ala. Ilangnya, ya, ya, ya, ya, malamak senak. Ya, kritikan panggil Allah Ta'ala nak panggil ini. Dia kan misalnya, ya, tahu. Ya, Pak Belengi agama Ni kan tahu, ya, Pak Belengi agama Ya, nak tutup pujengi, manganiwi anak, uh, anak ya tinggi. Tu biviwe, na fuji naga kerak kerak narikongke kasi loki babana, eh betang enang, eh melau, eh akemas na fuji rukai, makde, na bukai boliki polana, deh na melau petamir lampolana, narikongke anak miskin, magi, na sebab deka aga ceri nana, rifa dana rifa Lalu dan anda, anda dapat tahu, Nari kau, anda tahu apa kau, maka dia mengalami ta'ala, Ia nak tutup pak beli agama, Nasi bairu agama atau agama selengangnya, Sangat menganjurkan agar kita menyantuni mereka, Mereka itu, anak-anak yatim, maupun orang-orang miskin. Nih tapi, Kau nge, nasib pengalai ta'ala, Ia nak tahu iya, Pak beli ini agama, Nomor dua, Wala Yahudi ala tu'amil ambil miskin ini, ia nari itu tahu ia de e nangka eh, na oli itaue de e nangka na pengesir itaue, luka pandri ihero miskinge, betulana tidak pernah mengajak orang lain untuk menolong sesama manusia yang kebetulan mengalami kesulitan. Pikogi lo Eh, betana eh, nengol dirang, bagaimana dia mau mengajak orang lain untuk membantu orang yang kesulitan. Nah, Riko Aliana sendiri deh nengka namaelo banti taulengi. Dia nengka namaelo na eh, pasau ngi susana pada nah, tau Tentu ni Riko nah, deh nengka idiknya surasi ni fokus si, di jama-jama epikogi eh, idik lama surangi. Yami tu, nawadding Ipau wattawe I suruh tau tauwe Pogak usik dia jaman-jaman Nari ku, Ipau biasa meto ni iidi Pogak usik dia jaman-jaman Peku, I suruh teman sempajang Nari ku iidi sah, dia nama kasih sempajang tak? Peku, I pasu sekat nari ku iidi Sogi Naya ke dia nangkini pasu sekat tak? Awakku ni, nak kada pengalatan ia naro tahu apa kau ngeri, tahu deh. Ia eh, memberikan membantu kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Ia naro nasib pengalatan ala atau pak beli agama mana pengalatan ala. Sini, masalah malah lebih. Ia na, ia nak kata na, bitta mak ada atau imut tak, ama. Apa neringi yeru andreve? Aja mau muk muk kedikangi yeru tu masalah pokok. Eh, makukue. Di sini nara perpatuan nasib apa? Eh, dia kagak tahu. Tetap perlu andre. Nah, nariku riko insya Allah. Eh, malam mak ni adit. Tak melutulungi panat terutama ia rukasi tahu ia angkai betan nama lori lorianewe. Insya Allah ia naro nampung nali tayi pemmasih ta'ala latahala nari lelong uperi lino ala bangai materi ahera. Asyik neng lebih aku neriolog panggangka. Insya Allah eh subuh Eh nari sambungi ia we keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arta junal la surga pemusena pengala taala billahi warahmatullahi wabarakatuh